Den populära och alltid glittrande glada skådespelerskan Sikan Karlsson fyller 50 och intervjuas av en av årets 70-åringar, Sven Gäring. Hör du en sån här dag, då tänker man tillbaka rätt mycket. Tänker du tillbaka någon gång på första radioren? Ja, det kan du tro att jag gör. När jag fick vara med hos dig i barnens brevlåda. Ja, du det, och Digitängerot det var på ja. mina allra första barnartister. Vi var inte mer än 8-9 år tror jag. Nej. Och det var i gamla studion, vi brukade stå i. Ja. Det är lite tungt. Joletta draperierna, du ja. kommer ihåg Men vi gömde oss bakom Det gjorde ni ja <laughs> Rackarunga, vad var ni ja. uh, nu var Ni var ju inte med bara i barnprogrammet Utan det var med i andra sammanhang också Även i början fick vara med i... Eh, jo, jag minns vi, vi, eh, när det var pjäser och, och stor dramatik på, på radio också så fanns det ju inga tekniska möjligheter som det finns nu. Utan det fick eh, statister och, och vi barn vara med när det skulle klappas händer exempelvis så fick vi stå en fem... 5-6 meter ifrån mikrofonen och klappa våra händer. och När det skulle promeneras eller det skulle gås i dörrar och sådär, så fick vi så att säga, öppna dörrarna och stänga dörrarna och promenera med våra små åtta-nioåriga fötter. Jaha. Då, de åren när du var barn och var med i mina barnprogram och var med i teaterpjäser och utförde diverse saker där, tänkte du dig då att teatern, eh, filmen och radio skulle bli din framtid? Inte då, Sven. Jag skulle bli småskolärinna. Det var min uh, dröm. Men, uh, jag tror det du skulle ha blivit så. en nypärig småskolärinna förstås. förstås? Så god han som du har med mellan människor. <laughs> <laughs> Små. Men, ja, jag är hemskt förtjust i barn. Men det är klart att det blev inte så. Utan jag fick uh, komma på teatern istället. Och det har varit underbart, måste jag säga. Det är lustigt. När man träffar sin publik ute på gator eller var... Så säger de alltid till mig, tack för alla glada och trevliga radiostunder. Inte så mycket tack för trevliga filmer, utan tack för alla glada och trevliga radiostunder. Och det är roligt tycker jag.